Колко е добър Господ. 40 лекция от 14 година на общия окултен клас, държана от учителя на 17 юли 1935 година. Сряда 5 часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Развитието или прогресът на разумния живот зависи от правилното разбиране. Вземете точно правата линия. Правото разбиране има само две точки. Правилно разбиране може да има само между две разумни същества. Щом има трето същество, мисълта не е права или няма този устой вече. За да бъде достатъчно яка една линия, Третата точка трябва да бъде център на поляризирането. Две точки трябва да има правата линия. Тогава е най-силна и може да устоява на всички противоречия, които съществуват в света. Изобщо казват тая мисъл не е право, оная мисъл не е права. Всъщност, коя мисъл е права и коя не е права? Мъчно може да се определи какво нещо е доброто. Вие казвате това е добро но всъщност той е относително добро. Доброто в дадения случай може да ви даде искания резултат. Питам това, което всякога не носи добри резултати, добро ли е? Вземете числото 10, то е крайният резултат. От 10 нагоре влизате в друг свят. Вие го вземате като едно количество, например казвате 10 лева. 10 делено на 1 равно на 10. 10 делено на 2 равно на 5. 10 делено на 3 е равно на 3,1 трета. 3. 10 делено на 4 е равно на 2,5. 10 делено на 5 е равно на 2. 10 делено на 6 е равно на 1,2 трети. Ако делите 10 на 1, колко ще получите? Пак 10. Добре, но ако делите 10 на 2, колко ще имате? 5. Ако делите 10 на 3, колко ще имате? 3 и 1 трета. Ако делите 10 на 4, 2 и една втора. Ако делите 10 на 6, 7, 8, 9, ще има и един остатък. Питам, какви са резултатите от делението? Какъв закон можете да извадите от делението? Това са много обикновени работи. Вие гледате на живота много външно. Казвате, че ако имате къща, всичко ще се оправи, така мислите. Мислите, че всичко ще се оправи, ако се облечете, или ако имате пари в банката, или ако сте завършили нещо, например, право, естествени науки или медицина, и сте добили диплома. Да кажем, че сте завършили медицина и мислите, че разбирате нещо от болести. Питам, какви болести може да лекува един лекар, както трябва. Като дойдем до законите... Ще видим, че каквито са резултатите им във физическия свят, такива са и върху духовния свят. Някой проповедник се качва на Анвона и разправя за онзи свят. Този проповедник ви проповядва за онзи свят, така че умът ви не го схваща. Той представя работите по-своему, но по отношение на вашето съзнание нямате никаква представа. Не можете да си представите онзи свят. Друг проповедник се качва на Амвона и представя онзи свят като този свят. Как ще си представите онзи свят? Вие не може да си го представите другояче, освен така, както е на земята, но с едно малко различие. Като си представите Бог, ще го уподобите на нещо, например на вашия баща, иначе няма да има значение за вас. Вашият баща ще бъде като един символ на Бога. Но баща ви, приличали на Бога, има ли всички качества на Бога? Разликата между вашия баща и Бога е колкото не... между небето и земята. Вие мислите, че отношението на Бога към вас ще бъде както на баща ви. Той ще бъде внимателен и близък към вас. Понеже баща ви е бил добър снисходителен, ще си представите и Бог такъв. Ако баща ви е бил строг, и Бог такъв ще си го представите. Всички хора са извадили своите представи за Бога все от бащите си. Някъде Бог е по обилен, а някъде е по-строг, понеже всички бащи не са еднакви. Ето тук е бащата, представете си го на чертежа. Аз ви го представям геометрично, това са все бащи. Ако главата на башия баща е вирната, както при В, то имате един баща с хармонична линия. Хармонична линия на движение аз наричам тази, при която всички точки имат еднакво отношение към един център. А пък имат други линии, които имат много центрове. Те са начупени криви линии. При тях резултатите са съвсем други. Разсъждението на хората зависи от плоскоста на челата им. Всички не можете да имате едни и същи разбирания. Плоскостта на вашите чела не е еднаква. После кривата линия не е еднаква, широчината на вашия мозък не е еднаква, космите ви, понеже са като антени, не са еднакво деликатни, някои са по-груби, някои възприемат по-хубаво, други не. Освен това, жените имат антени само на главите си, а пък мъжете и на мустаците и на брадите си, мъжът възприема повече впечатление, отколкото жената и понеже не може да се справи с тях, вследствие на това то е по-груб по естество. Какво отношение е по-груп? Натоварен е повече. Неговият мозък е натоварен с повече работи, които са се натрупали, а когато човек се натовари повече, отколкото трябва, той става груб. Когато стомахът претовари повече, човек става неразположен, става по-груп. Виждате се и пред други противоречия в света. Например, ражда се в света между хората едно противоречие от следния характер – Единият човек е богат, а другият е сиромах. Какво разбирате под думата сиромах? Това само от части е вярно. Ние считаме за беден онзи човек, който няма пари, няма къща, няма добитък. Понякога и вие се считате за беден, считате, че нямате нищо. Всъщност беден ли сте? Вие сте един собственик. Имате една глава, която има 3 билиона и 600 милиона клетки. Това са живи същества, които мислят като вас. Имате храносмилателна система. Стомах, работници, които работят само за вашето препитание, 10 милиона слуги, които ви служат, 10 милиона клетки, които работят само за храносмилането. След като сте приели една храна, 10 милиона работници ще работят и ще отделят от нея хранителните елементи, с които ще хранят своя Господар. 10 милиона работници работят за вас. Имате едно тяло с безброй клетки, а вие се считате за един беден господар. Питам, къде е тогава вашата права мисъл? Къде е вашето въздържание? Казвам ви на английски език you are a man. Какво означава това? Какво говори този човек? Говори ми нещо много хубаво, но какво е... Друг ви казва You are a good man. Вие мислите, този ми говори нещо много хубаво. Но дойде трети човек и ви казва Виж го, той е глупчо, той не знае какво говори. Ако англичанинът ви казва You are a bad man. Или ако ви казва You are a good man. Първото Означава ти си лош човек, а второто ти си добър човек. Думата лош започва с Л, а пък думата добър с Д. Къде е лошавината? В какво седи лошавината в думата лош? Буквата Л показва стремеж към Бога. Буквата О прилича на кръг и показва условията. Ш показва, че много материални работи ще ви занимават, ще ги притежавате, ще ядете и пиете. А пък Ъ"? В български език показва топуза, с който си пазите правата. Като ви каже някоя обидна дума, вие мудрите една плесница. Къде е сега лошавината? По какво познавате лошия човек? Има лоши хора, които имат точно качествата на добрите хора. Те са префинени, много добре облечени с връзка, изучават вашите слабости, ще видят, че вие обичате да пушите, ще ви дадат цигари. Щом ги изпушите, ще заспите... И те ще оберат каквото имате в куфарите и в джобовете си. Като се събудите, тези приятели ги няма, но и джобовете ви няма нищо. Лошите хора се показват много любезни, услужливи, те дори могат да ви свалят куфара, да ви, дадат, да ви попитат за адреса, но вие не разбирате тънкостите задната цел, която имат. Разправеше ми един приятел за някой си български богаташ който имал хубав часовник със златен кордон и много украшения. Той слиза на една гара и една благородна дама го прегръща, казва му "Чичу, целува го, тя била дъщеря на брат му, но той се чуди, кое това момиче не може да го познае. Тя го води към един хотел и му казва, качи си горе, аз ще дойда след малко. Оставя чичото, качва се той, но вижда, че часовникът и скъпоценните камъни ги няма. Има лоши хора, които се занимават със своя личен живот. Имат си те една близка крайна цел. И добрият човек си има крайна цел. Сега и е лошото, и доброто в света са в самия човек. Лошото не е отвън. Съвременните научни изследвания показват, че той е в човека. Лошото носи буйност, нетърпеливост. Това зависи от главата на човека. Около ушите отзад има един център на бойността на енергичността и нетърпението. Линията АБ на чертежа. Като ви казвам, че главата е чрезмерно широка, не знаете какво нещо е широчина. Широка е по отношение на другите части. Трябва да се вземат предвид кривите линии, да кажем, че имате известни линии, които излизат от един център. Тези дълги линии показват интензивността на едно чувство, да кажем, на едно религиозно чувство или чувството на любов към Бога. Дължината показва интензивността на това чувство. Колкото линията е по-къса, толкова чувството е по-малко интензивно или пък чувството е интензивно, но егоистично. Ако тая линия е наполовина дълго, отколкото е нормално, или ако е съкратите, вие ще влезете в друг свят, то ще бъде една набожност, която има съвсем друг происход. Когато това чувство е силно развито и е в хармония с човешките мисли и с всички други чувства, то дава една хармонична черта на човека. Той има възвишени, широки възгледи, не може да се блазни, е от подозрения, от съмнения. Има в света съмнения, които са на място, но има и съмнения, които са отражение. Например, ако вие стъпите върху един човек, той може да ви издържи, но ако стъпите върху една пчела, с това налягане ще причините нейната смърт. Има някои хора, като им кажете една дума, нищо няма да им причините, но тази дума, казана на други хора, ще причини известна тежест, тъй, че вашата тежест не е една и съща за всички хора. Всички вие искате да бъдете добри, но за да бъде човек добър, има си известни закони, по които трябва да върви. И сегашните хора в света, светските хора, които ръководят и следват човека. Като влезе при вас един светски човек, който има пози... познание, като ви погледне главата, лицето, той ще намери коя е силната характерната черта във вас. Например, той. Усеща, че сте човек, който обича хората, че искате да бъдете виден, почтен, знатен в света. Той знае, че у вас са развити личните чувства и ще каже някоя хубава дума за вашия дядо, прадядо, за баба ви, ще намаже най-първо вашите лични чувства, ще ви се поклони ниско и с благоговение ще седи пред вас. Той има известни съображения, за да се държи така, префинене в държанието си, както дипломатите. Но нищо няма да ви даде. Ще влезе при вас някой религиозен човек и понеже мисли, че трябва да говори право, ще ви каже, че сте лош човек, в какво седи вината ви. Не давате на бедните нито пет пари, не знаете какво говорите и прочи. И ако вие сте сприхав и не можете да търпите, ще станете, ще ударите на религиозния наплесница и ще му кажете, да си знаеш мярката на устата. Той се връща при своите съмишленици и казва... Аз му казах правото, но той не разбира, той е светски човек. Където и да отидете сред хората, има известни правила и ако вие не ги спазвате, ще считат, че сте невъзпитани. Имат известен външен порядък и щом сте отишли при тях, трябва да го спазвате. Вие не може да отидете в едно висше общество с обикновени дрехи, все ще ви срещне някой, който ще ви каже, че трябва да се преоблечете. Не може да отидете и между военните, ако не сте от тяхната среда, ако не сте облечени като тях. Между офицерите войници не могат свободно да отиват. Ще отидат подпоручици, капитани, полковници, генерали. Има известни отношения, като отиде долен чин при по-висок, спазва известно почитание. И между учените е така, и те се делят на категории. Един учен човек може да е капацитет. И при него ще дойдат с уважение. Като дойдете до религиозния живот, казвате, че всички се равни, всички са чеда Божии, даже и говедата и те са чеда Божии, но говедата като чеда Божии ги връзват в обора. Като дойдете до тия чеда Божии, с всички тях не постъпвате еднакво, значи разбирането ви е криво. Всички, които виждате в света, не са чеда Божии. Ако срещнете един автомат, който човек е направил, той тоя чадо Божие? Като е нарисувал художникът някой ангел или някоя икона, която вие уважавате, няма мислите, че е образ взет от божествен модел? Художникът рисува ангел, но той трябва да отиде на небето, за да го нарисува. Той рисува някой човек и казва, че е ангелски образ. Какви са човешките образи и какви ангелските? Сложат крила на човека и той минава за ангел. Между ангела и човека има такава голяма разлика в структурата на тялото, каквато има между един вол и един човек. Ако един вол го разглеждате от един километър разстояние, едва ще го виждате и тогава няма да намирате голяма разлика между него и човека. Колкото повече се приближавате, толкова повече ще виждате различието. Понякога... Някои хора не виждат голямо различие между хората, те ги гледат отдалече, но отблизо, из разглеждали се всяко нещо, има грамадно различие. Различието между вола и човека е грамадно в тяхното съзнание. У животните понятие за право не ще намерите, нямат понятие за право, нямат никакви съдилища, никакви закони, там всеки е съдия, силният е господар. В животинското царство дават място на силното животно, там силата господства. Не господства умът, не господства и любовта, а грубата сила направлява нещата. Вие искате в живота си всичко да ви върви по мед и масло, тогава трябва да имате сила. Ако нямате сила, къде е погрешката? Сега се е виден един хиромант, някой си мити, който разказва в един вестник, че има вече 12 000 изследвания и предсказвам много точно бъдещето. Предсказвал, че Дан Колов ще победи Сики. Вие сте един съвременен учен и имате съобщения с целия свят. Има станции, които ще ви съобщят с каква бързина пътува една буря и можете да предскажете след колко време ще дойде тя. Другите, които нямат съобщения, няма да знаят. Да казвам, при сегашните условия, при които живеем, трябва да имате едно правилно понятие за живота. Вие всякога слагате своя авторитет върху живите хора, то е така, но има един авторитет, който не зависи от вас. Някой казва, това, което аз мисля, той е авторитет, но не всякога това, което ти мислиш е право и не всичко, което другите мислят е право. Има едно право в света, нещата са такива. Каквито са направени. Един човек е такъв, какъвто е направен. Вие може да съзнавате, що е добро и що е лошо в даден случай, и пак да вършите нещата според естеството им. Лош човек наричаме всеки, който употребява своята физическа сила безразборно. А пак умен човек наричаме онзи, който употребява своята сила разумно. Охапала го една мравка, той може да я махне без да се възмущава от това, че го е охапала, защото ако се възмущава от едно охапване, ще изхарчи много повече енергия, отколкото при охапването. Охапването нищо не струва, пък възмущението от охапването на една мравка е хабени на време и на енергия. Според вашето схващане, ако отидете да кажем на небето, кое ще ви донесе радост? Какво какво сети щастието на майката, къде търси тя щастието? В своите деца. Къде търси богатият щастието? В своето богатство. Ученият? В своето учение. Здравият? В здравето. Добрият? В своята доброта. Една вътрешна сила е добротата. Ако майката няма деца, тя не е щастлива. Ако богатият няма пари, той не е щастлив. Вие казвате, ще отидем при Бога. Как ще отидете при Бога? Представете си, че ще отидете по някакъв начин. По какъв начин ще отидете при Бога? Да допуснем, че отивате при баща си. Но като отивате при баща си, можете ли да бъдете всякога щастливи? Представете си, че той ви е пратил на училище, взискателен, несправедлив, строг, а пък вие не сте учили както трябва. Вървите по пътя към баща си и мислите как ще се явите при него. Има нещо, което ви стяга. Той ще иска да види дипломата, свидетелството и, може би, ще се стигне до наказание. Вие мислите да го излъжете, като му кажете това, което не е. Можете да му кажете, че сте боледовали през годината, че парите не са били достатъчни, че условията са били лоши. Ще се нагодите според слабостта на баща си, като представите работите така, както не са, за да погледне снисходително на вас. Като му представите работите така, както са, той ще ви говори строго и няма да бъдете щастливи. Вие ще економисате истината и ще му кажете това, което не е. Представете си, че сте икономисали истината, но той е човек на науката, ще намери, че вашите научни данни не са верни, ще ви каже, защо казваш така, синко? Аз съм професор, защо ми говориш това, което не е? Вие сега не можете да намерите една връзка между този свят и онзи свят. Мислите, че ще отидете между ангелите и ще има само пеене там. Действително ще има пеене, но вие като отидете при ангелите, с какво ще ги заинтересувате? Какво ще се интересува една красива мума от един арапин с дебели усни, който постоянно храчи, с един къс нос, който постоянно се секне, а има и много други недъзи? Той върви след тази мома, но ще се интересува ли тя от него? Кажете ми. Вие, които ще отидете на небето с вашето подозрение, с вашето честолюбие, с вашите понятия, които сега имате, с какво ще заинтересувате ангелите? Кажете ми. Така, като ви говоря, вие вземате въпроса чисто лично. С какво ще заинтересувате вашия баща Бога, който всичко знае? С вашето знание или с вашите добродетели? С какво ще го заинтересувате? Вие казвате, че Господ е справедлив, милостив, това онова. Че е милостив и справедлив Господ, това е друг въпрос. Но с какво смятате, че особено ще му привлечете вниманието? На какво основание вие искате друг някой да ви обича? Кое е онова, което ще привлича някого към вас, да той да ви обича? Трябва да има основание. На какво се дължи любовта? За да ви обича някой... Трябва да има нещо във вас. И за да ме обичате, трябва да има нещо в мен. Ако в мен го няма това, което вие обичате, тогава не може да има и любов. Сегашните отношения на хората не са правилни. Временни са. Това е човешкия порядък. Първо, за да ви е приятен един човек, вие не трябва да виждате никакъв дефект в него. За да имате добро разположение към когото и да било, не трябва да имате лошо понятие за този човек, Законът е такъв, но не е само привидно. Ако имате добро понятие за когото и да било, той не може да има лошо разположение към вас. От тези добри мисли, които имате към Него, Вие ще създадете вашата любов към Него и неговата любов към вас, Но първо трябва да имате едно правилно понятие за Него. И ако той няма едно правилно понятие за вас, и той не може да ви обича. За да ви обича, трябва да има правилно понятие за вас. Ако той не може да ви разбира, не може и да ви обича. И после този, когото обичате, трябва да има известна цена в себе си. Сега вие сте разпокъсани. Ако се образува един клас, едно общество, това е един организъм. Всеки един човек има известни задължения. Майката вкъщи има задължения, бащата има задължения, братята има задължения, сестрите също, съпрузите имат задължения. Човек трябва да разбира своите задължения. Но, за да разбира своите задължения, трябва да извадите човека от положението, в което се намира. Не можете да заинтересувате болния човек от това, от което вие се интересувате. Болният човек се интересува от възстановяването на своето здраве. Когато някой млад момък се погледне в огледалото и види, че е жълт, това показва едно анормално състояние и показва, че е болен. И ако неговите дробове са спитени, очите му са хлътнали и стомахът му е хлътнал, това показва, че той е болен. В стомаха се набират някой път известни мазнини. В стомашната система става храносмилането, от което зависи общото здравословно състояние. Ако стомахът е здрав, тогава човешките мисли нямат големи пертурбации. Привеждал съм ви един пример, щом започне да се разваля вашия стомах и не смила добре храната, вие ще имате най-лошото мислене. Образува се известна анормалност, която най-напред ще събуди у вас страх. След това ще се буди обич към живота. Но страхът се намира на едно място в главата, а любовта към живота на друго място. Ако от едно състояние се зароди у вас страх, а пък от друго състояние и любов към живота, това са два различни центъра. Страхът е даден като предпазна мярка. То е едно правило, по което се водите. То е закон на животинското царство. Понеже в природата съществува една неумолима сила, то трябва да има страх. Когато един камък се претърколи някъде, вие не можете да му кажете «Стой!» Камъкът ще ви повлече, ако не се отместите. Или, например, ходите из гората, излиза мечка, слушали сте да казвам да погалите мечката, да не ви е страх от нея, но по-безопасно е да се качите на едно дърво, отколкото да я погалите. Да не се намерите в положението на бра... нашия брат Симеон от Габрово, който обикалял се на кадилница и казвал, аз вярвам в Христа, а в името Христово всичко може да направи човек. Той видял бика на селото и казал, какво мучиш? Хванал го за рогата, но бикът го повалил и го натиснал на земята. Говедар е душъл и едва успял да го спаси, след това Симеон казал, друг път не хващам рогата на бика. Той нямал силата на Самсон, който хванал устата на лъва и я разчекнал. Знание трябва да имате вие, едно положително знание. Казвате да бъдем морални, да имаме авторитет. Ако ви се покаже дали сте морални или не, вие всички ще се докачите при сегашните си разбирания и ще се урони вашия престиж. Ако става въпрос за човешко достоинство, понякога човек иска... По-голямо достоинство, отколкото заслужава. В какво седи достоинството на човека? Някой път човек иска от света да му даде по-голямо достоинство. Представете си едно духовно лице, един патриарх, че той живее в най-голямото заблуждение. Или вземете един съвременен жрец, или един архиерей. Той ще си даде вид и ще се представи такъв, какъвто не е. Ще играе роля в представление. Тази святост, каквато е на лицето му, ни най-малко не е такава в действителност. Той е свят толкова, колкото вие сте свети. Той ще подаде ръката си за целуване с самоувереност и вие ще кажете, този човек е свят. Но този свят човек, като отиде при болния, нищо не може да направи. Той има само поза на свят човек. Има поза на добър но няма добрината, няма тая святост в него, каквато би трябвало да има. Вие сега играете роля на патриарси, ходите гордо, имате самоувереност, носите си внушително бастунче. Хората първо вървели на четири крака, после започнали да ходят на два крака и взимали по една пръчка да се подпират с нея. Та между тогавашния и сегашния свят има паралел и сега носят бастун. Така е било и с маймуните. Да се научи да ходи право, маймуната е носила пръчка. Като се научила да ходи право, хвърлила бастуна. Питам, защо му е бастун на един човек? Той човек носи бастун, минава за мак. И маймуните са носили тояшки. Учените хора са все магове. Като ги погледнете, те показват тоягите си и казва, знаете ли този бастун? Българите носиха дебели бастуни, и като отиваха да гласуват дебелите бастони, разрешаваха въпросите. Това са външни прояви на човешкия живот. Човек се пита, от какво зависят моето щастие и моето нещастие? Неговото щастие и неговото нещастие зависят от неговите правилни чувствания. В природата има нещо, което предава правилно чувстванията на всички същества. Ако вие правилно схващате тези чувствания, можете да бъдете щастливи. Ако не ги схващате правилно, всякога ще се намирате в противоречие и не можете да бъдете щастливи. Някой път схващате, че в живота ви има нещо добро за вас, а пък някой път схващате, че има да се мине и нещо лошо. Не се минава много време и това, което мислите, става. Има цяла наука за това. Можете да знаете в какво отношение може да сте щастливи. Ако вашата коса започне да става суха, ако започне да не се починява нагребена, не чакайте щастие в живота си. И когато слушате господаря си, ако всяко нещо ви дразни, не чакайте да бъдете щастливи. Някои хора са се понапили, вървят и пеят, един от учениците минава и казва – какво пеете в това време, те го набиват, пукват му главата? Той не си но им казва, защо кряскате, дава съвет на хората. Сега идват при мен и казват, учителю прибиха го от бой. Един от учениците бяха ударили по хълбука, друг по главата и после казват, че светът е лош. Че защо е лош? Тези хора не вдигат шум в къщата ви, а отвън. Оставете ги да си викат, не се занимавайте с чуждите работи. Отвън. Всички сте станали репортери. Казвате кой, какво е казал, всеки става репортер. Еди, кой си казал нещо и това става всеобщ въпрос. Оставете ги хората да си викат, каквото искат да се приказват. Може да не е право и справедливо, но не е практично да правите въпрос. Вие няма да управите света. Онзи човек е по-добре да вика, отколкото да мълчи. На човека, който вика, ще кажа «Викай!» Човекът, който вика, не е толкова опасен. Той като вика се изправя, но като престане да вика, ще набие някого. Докато пияният вика, докато пее, не е опасен човек, но като престане да пее, ще вземе дървото. Затова нека си пее, събужда се едно хубаво чувство у него и той пее. Като пее, пияният иска да ви почерпи. Вземете виното и го излейте на земята, когато няма да ви види. Той ще ви каже на здраве да живеете, кажете му и вие така. Вие ще кажете, не е право, това не е по Бога. А по Бога ли е да ви пукнат главата? Ако бяхте умен човек, нямаше да позволите пияние да ви кара да пиете от виното. Щом ви е забелязал, най-хубаво е да вземете чашата. Най-умното е никак да не ви среща пиян човек, но щом ви е срещнал, значи не сте от най-умните хора. Тогава, като ви е срещнал, пийте за здравето му, може да се с приятелите. Една вечер срещнах на, пите, на пътя един пиян, и аз не бях от умните, още отдалеч му направих път. Той вървеше от едната до другата страна на пътя, каза ме. Извинете, но се понапих като магаре. Аз му казах, те магаретата не пият, но хората се понапиват някой път. Тъй, тъй като магаре, е, недобър път. Отвърна той. Ако му бях казал, ти не знаеш ли кой минава, какво ще ще да стане, но аз му казах, много добре пей. А той, извинете, извинете. Сега, защо ви привеждам този пример? Казвате, той учителя има сила. Никаква сила. Благоразумието играе роля тук. Ако пияният идва към дясната страна, аз му отварям път. Отивам наляво, гледам да не стигнем до сблъскване. Ако е на едната страна, аз отивам на другата страна, да се провръта да мина. Няма какво да се разправим с пияния, той сам трябва да се разправя с себе си. И с лошите хора няма какво да се разправим. Не се занимавайте с това да мислите за лошите хора. Той човек е ходил на гости, понапил се е малко, весел е пее, за него даже не мисли, че е пиян. Има хора, които ходят като пияни. Войникът напада своите неприятели и върви то от едната, то от другата страна. Един човек като върви от едната страна до другата, все го наричат пиян, а пък войника го наричат герой. Но войникът е един страхливец. Ако не държи позицията, ще му теглят куршума. По какво се отличава единият от другия? Единият минава за герой, а другият за пияница. Единият иска да постигне известна цел, потребява своя ум но движенията му са неестествени. Штом започнете да се лгъвате, носите своето нещастие. Който върви и се люлее, носи своето нещастие. Някои хора като вървят, въртят задницата си като калайджия. Това говори, че обичат да калайдисват нищо повече. Как ходи един свят човек? Когато вървите по пътя, ако всяка ваша стъпка се на мисълта ви, в дадения случай вие вървите добре. Но ако вървите по пъти и няма съответствие между вашето ходене и вашите мисъл и чувства, тогава ходенето не е правилно. Ако вие вървите по един начин и мислите друго, тогава имате неестествен ход. Много нещастия в света стават от неправилно ходене. Вървежът не е в унисон с мисълта и чувствата и тогава не е правилно ходенето. За да ходите правилно, първо трябва правилно да мислите. Искате да вземете пари от някъде и вървите неуверено, със страх и раздразнение, тогава няма да успеете. Като влезете при банкера, това, което е във вас, ще го събудите у него. Пазете се, вие сами си създавате своите нещастия. Какъвто сте, такива ще бъдат и хората около вас». Ако сте подозрителен човек, около вас ще дойдат все хора подозрителни, понеже вие със своето подозрение ще събудите подозрението. Може със своя характер да предавате на околните подозрението, зависи какво има вътре във вас, в подсъзнанието ви. Отвън може да минавате за добри, но със своето подсъзнание може да събудите ниши чувства в другите. Една красива мума може да говори на един мъж за Христа. Но като му говори за него, тя ще събуди две чувства в мъжа. Едно чувство за Бога и друго нише чувство. Ако хората, които се молят, не знаят как да се молят, в молитвата им има голяма опасност. Големи нещастие могат да произлязат от молитвите на хората, както и от това, че не се моли човек. Молете се, но трябва да знаете как се молите. А когато не се молите, трябва да знаете поне как да постъпвате. В молитвата вие ще улесните дейността на кръвта да минава през вашия мозък. Онова възвишеното е горе в главата, но тази кръв ще мине през нишите центрове на мозъка, за да отиде горе. Ако не знаете как да се молите и не разбирате законите, вие ще събудите най-нищите чувства в себе си. Трябва особена школа да се мине, за да се научи човек как да се моли. Както сега се молят хората, те си създават повече зло, отколкото добро. Събуждат у себе си нището. Навсякъде, във всички религиозни събрания, желанието към Бога е много добро. Човекът казва Господ ще оправи. Господ ще оправи... Но има известни закони, които трябва да се спазват. Вие като се молите, най-първо не трябва да възприемате кръвта през своите нисши чувства, но трябва да знаете пътищата как да занесете кръвта в уния висши центрове. Вие казвате, трябва да почувства човек. В чувствата има двояк смисъл. Тия чувствания могат да проистичат от низшето естество във вас. В молитвата. Първо трябва да мислите дълго време, да имате една отвлечена хубава мисъл. Не влагайте в себе си, когато се молите, обикновени мисли. Когато се молите, трябва да сте спокойни, да се поставите в едно възприемателно състояние. Молитвата трябва да стане като изгрева на слънцето. Защо Господ е направил слънцето? За да се научат хората как да се молят. Не искайте изведнъж да стане слънцето много горещо. Ако се молите изведнъж силно, ще предизвикате лоши реакции. Ще мислите и ще се молите така, както при изгрев слънцето се показва постепенно, както светлината се показва полека, а като изгрее слънцето, ще бъдете най-хубавият момент при молитвата. Дойде ли обяд, пак ще се молите. Вие трябва да разбирате законите на молитвата, защото молитвата е работа. Онзи човек, който е работил, трябва да иде на сянка под крушата, значи светлината трябва да мине през листата. Ако се изложите на обяд направо на слънцето, ще слънчасате. Някои казват, трябва да се молим, други казват, не искаме да се молим. С молитва не стават работите. Много пъти с молитва не стават работите, а стават с унази права мисъл да разбирате законите, които работят в природата. Природата това е разумното. С това разумно, което мисли за вашето добро, вие трябва да влезете във връзка и да не се колебаете. Трябва да има нещо в света по отношение на което да не се колебаете. Ще влезете във връзка с разумното, ще пожелаете нещо и ще почакате. Ще похлопате веднъж, два пъти, три пъти. Имате право да похлопате най-много четири пъти. И като похлопате четири пъти, ще мълчите, ще чакате. Мисълта ви трябва да бъде ясна, права, точна, трябва да я поддържате постоянно. А пък хлопането е импулс. Вие хлопате, но той човек го няма вкъщи, той може да е заспал, може да спи дълбоко. Първо човек трябва да изучава себе си при сегашния живот. В религиозния живот има опасности. Човек може да стане чрезмерно честолюбив. Всички религиозни хора са грандомани, крайно честолюбиви, и то е хубаво, но честолюбието трябва да принесат в божествения свят. Те имат известен капитал, който трябва да принесат в божествената банка, трябва да трансформират своите чувства. После религиозните хора много се дразнят и са много своенравни. От тях има и друга опасност, те са много страхливи. Страхът е даден като противовес, за да обсъждат ненормалните искания. Те искат да бъдат най-светите, а пък не знаят какво нещо е святост. Искат да бъдат най-добрите, а пък не знаят какво нещо е добър човек. Искат да са свети, а събуждат ниши чувства. Тогава иде страхът и си казват, ние сме добри, ще страдаме на този свят, дяволи ще ни измъчват. Това не е религиозен живот, това е живот на заблуждение. Духовният живот е правият живот. Той е пътят, в който трябва да се върви, в който можем да намерим своето здравословно състояние, своето щастие и правите отношения между Бога и нас. Бог не е в нас. Той не е като нас. У Него мисълта е умерена. Няма никакви противоречия в мислите. Всичките неща той ги знае така, както никой човек не ги знае. Понякога вие казвате, той не знае какво мисля аз. Онова, което Бог знае, то остава за него, а пак онова, което вие знаете, остава за вас. Има нещо на земята, което вие трябва да направите за себе си. Аз знае за себе си какво нещо е добро, но на вас не мога да дам моето добро, нито мога да ви препоръчам мой метод. Моят метод е несъвместим с вашите методи. Животът на един професор не трябва да бъде като живота на едно дете и животът на едно дете не трябва да бъде като живота на един професор. Както живее професорът, така не може да живее едно дете». Във всеки човек има едно различие, на което той трябва да бъде верен. Нещастието на хората е в това, че всеки иска другите да живеят като него. Хората не трябва да се противодействат едни на други, но да оставят всяко същество да бъде свободно в своето проявление, защото Бог е оставил всички същества свободни. Една диня пъпли по земята... Вие можете да искате тази дина да се катери по плета, но това не е естествено положение. Има някои растения, които могат да пъплят по плета, оставете живите същества да вървят по своя път. Оставете вашите мисли да вървят по законите. Някой път искате да дресирате мислите си, или искате да угодите на другите хора. За да угодите на някой човек, вие трябва да знаете какво обича. Понеже вие се готвите да идите при ангелите, знаете ли какво обичате? Аз да ви кажа. Ангелите обичат крайна чистота. Вие ако имате най малката миризма, не можете да се приближите при ангелите. Вашата мисъл и вашите чувства, ако имат най-малкия мириз, вие не можете да се приближите при ангела. Ангелът иска абсолютна чистота в мисълта Вашата мисъл трябва да бъде чиста и да има ухание. Мислите и чувствата на някои хора лошо миришат. Как ще отидете при ангелите? Вие си представите, че можете да отидете при тях така, при тези условия. Това е ваше заблуждение. Искате да отидете при Бога. Кое е онова качество, което трябва да имате? Милосърдието. Ако нямате милосърдие... Вие не можете да отидете при Бога. Не е любовта, която ви препоръчва пред Бога, а милосърдието. Ако имате микроскопично милосърдие в душата си, то ще ви препоръча на Бога, иначе няма помен от отиване. Няма да отидете при Бога, нито пък ще имате Неговото благоволение. Бог не се грижи за ония хора, които нямат милосърдие. Той ги оставя на произвола. Вие ще ме питате сега, какво казва свещените книги? Чели ли сте свещените книги в оригинал? Учителят показва библията, сложена на масата. Това не е оригинал. Това е превод на български. Еврейската библия и тя е един превод и тя не е оригинал. Къде е оригиналът? Няма го. Еврейските и гръцките книги не са оригинални, те са преводи. В оригинала няма никакво противоречие. Книги не се пипат с ръце, една книга, която можете да пипате с ръце, не е свещена. Тази книга, която не се пипа с ръце, тя е свещена. Докато хората ме пипат, аз не съм свят, това, което е свято, не се пипа. Вие ме търсите някой път и казвате, познавам учителя, кой е учителят? Светът страда от много учители. Светът ще се оправи, когато всички имат един учител. Този минава за учител, онзи минава, всички минават за учители, бащата минава за учител, майката минава за учител, братът минава за учител, всеки иска да даде, да научи някого и това не е лошо. Той показва, че всеки трябва да бъде носител на една мисъл, която е излязла от първи източник от Бога. Бог е единственият учител, който е създал света, който е дал законите, той е учителят. Дали Христос е учител? Христос казва за себе си, че други учителят кой? Вие го знаете. А пак Той когото когато хората наричат Христос учител, Той не е учител. Той казва, не дойдох да изпълне моята воля. Някой може да каже, Христос Бог ли беше? Не беше Бог онзи, който живя на земята. Който беше распнат, не беше Бог. Бог не може да бъде распнат. Но кой е Христос? Не може да се определи, кой е Христос, вие казвате, евреите отхвърлиха Христа. Христос не може да бъде отхвърлен. Евреите отхвърлиха обикновен човек. Как ще отхвърлите онзи, в когото живеем и дишаме? Ще го отхвърлите, но ще умрете. Който рече да отхвърли Бога, веднага ще изчезни. Вие, като отхвърлите онзи, учител в себе си, ще оглопеете и ще умрете. И всичкото нещастие седи в това че вие отхвърляте учителя, вие се борите със себе си. Един е учителят, чийто глас трябва да слушате. И всеки, който не слуша този учител, ще се изтреби от лицето на земята. Един е Той. Той е работил чрез Моисей, чрез Христос и чрез вас. Но не си правете иллюзии, не можете да кажете «Бог е в мен». То е едно светотатство. Бог може да се проявява чрез вас». Но, че Бог живее във вас, това е силно казано. Той си живее, където си живее. Благодарете, че вие живеете в Него. Да кажете, че Бог се проявява чрез вас е едно нещо, а да кажете, че Бог живее във вас, това е друго нещо. Ако Бог живее във вас, вие трябва да бъдете всесилни. Каквото кажете, да стане. Ако кажете на планината да се премести, ще се премести. На един болен, като положите ръката си и поискате да оздравее, той ще оздравее. И когато на Моисей, който беше силен и говореше с Бога, му отмаляха ръцете, невидими същества ги подкрепяха. Когато ръцете му падаха, неприятелят побеждаваше, а когато стояха здраво стегнати евреите побеждаваха. Разбиране трябва. Казвате, трябва да вярваме в Христа трябва да се приложи законът на любовта. На всеки човек трябва да се даде неговото право, което Бог му е дал, и на всеки един народ да му се даде онова, което Бог му е дал, да му се даде границата, която Бог му е дал. Това е свободата. Ако ние дадем на всички хора тази свобода, която Бог им е дал, тогава ще се оправи светът. И онзи учител, който ще дойде, това ще проповядва, доколкото прилагаме това учение, до толкова сме близо до това, което очакваме. Някой казва, нашият учител ще се помоли за нас. Не си правете иллюзии, аз никога няма да уча за вас. Аз мога да уча за себе си, но и вие ще учите за себе си. Аз мога да живея за себе си, но моят живот ще ползва мен, а пък вашия живот ще ползва не мен, а вас. Вие трябва да мислите право, вашата мисъл ще ползва вас, а моята мисъл мен. Сега някои от вас казват, каквото учителя ми каже, ще го направя хубаво, но защо казвате това? Вие не говорите право, вие никога не сте в сила да извършите това, което аз ви кажа. Ако ви каже да дадете по един лев, всички ще дадете, но ако каже напусни жена си, напусни децата си, раздай богатството си и тръгни по света да проповядваш, колко души ще го направят. А ако каже три месеца няма да спиш, 40 дена няма да едеш? Дали всичко, което ви казвам, трябва да стане? Ще кажете глупа ви са те тия работи. Тогава защо казвате каквото, каже учителя, ще го направя? Значи, вие подразбирате да направите това, което ви приляга, а пък, щом учителя каже нещо, което не ви приляга, тогава казвате, такива глупости не мога да върша. Тогава учителя ще ви даде работа, с която ще ви опита. До сега не съм опитвал никого. Аз не искам да ви отешавам. Христос казваше на своите близки ученици, ако някой не се откаже от баща си, от майка си, от жена си, от брат си, от сестра си, от живота си, и не вдигне кръста си и ме последва, той не може да бъде мой ученик. А пък на другите обикновените хора той казваше, вие ще се жените, деца ще раждате. И даже когато го поханиха на сватбата в Кана Галилейска, той отиде, превърна водата в вино и каза. Пийте да им върви на тези младоженци. Почерпи ги свино, значи за, заобикали... за обикновените хора има и винце, и хлебец има. Религиозните хора имат една слабост, която е светска. Разправиха ми за едно светско семейство в България богати хора, които били винаги много хубаво облечени, издокарани, че сготвили веднъж куприва и тъхмо да се надедат да идват им гости. Те скриват копривата, за да не кажат хората, че тези богати хора се хранят с коприва с Религиозните хора пък, за да покажат, че са много религиозни, само сух хляб ще ядат и помалко ще го дъвчат. Има такива православни, даже и сол няма да сложат в хляба, за да покажат, че са много свети. Или ще изядат само няколко плода, а някой може и само лук да яде, докато на същата маса другите хора ядат някакво ястие. Това е религиозно лицемерие. Със светския човек не е така. Ако той не еде хубаво ястие, все едно, че не се е нахранил, а пък и другите ще го смятат за прост. Това са външните прояви на един живот, който няма нищо общо с божествения живот. Докато обръщам внимание на яденето, докато обръщам внимание на отношението, което хората имат към мен, аз не мога да живея божествен живот. А щом вляза в божествения живот, аз приличам на един извор, който е богат. Не мисля вече за никакво отношение, аз мисля за хармонията, която чувствам в цялото битие, казвам. Който е нещастен, нека да вземе това, което имам. Каквото имам. Той е на ваше разположение, и водата е тук в земете си, но колкото ви трябва. Казваме, че добрият човек всичко дава, всичко дава само онзи, който е безпределно богат. Който не е богат, не може да дава всичко. Учителя показва числата, написани на черната дъска. Трябва да мислите сега върху тези числа. Вие ще кажете, учителят каза това и това, Христос е казал това и това. Не каквото е казал Христос, но семето посейте. Учението Христово ще го опитате. Христос е казал така. Както ме Отец научил, така говоря. Тогава вие сте учили ли сте при Христа? До сега при колко учители сте учили? Мнозина казват, че при мен са учили, а говорят това, което аз не съм и сънувал. За сега в съвременното общество, в сегашните окултни общества се проявява човешкото отчеславие, човешката корист. Ако един баща иска да има много деца, то е користолюбие. Не много деца да има, а добри деца. Ако вие искате да бъдете силен човек, това е користолюбие. Ако искате да бъдете учен човек, това е користолюбие. Ако искате да бъдете много добър човек, това е користолюбие. Питам, защо двама силни хора ще влязат в състезание, защо двама търговци ще влязат в състезание? Там, където може да има състезание, там не може да има щастие. Следователно, трябва да живеете в един свят, в който не сте в стълкновение. Има един много набожен човек, който постоянно ми пише, и като ми пише за Господа, пише ми и за някои свои нужди. Той иска мен това, което няма. болене. Щом има нужда от други хора, що ме зависим, той не е и набожен. Пишат ми и от Русия. Заболял някой, разстроила му се е нервната система и очакват от тук, от България, да го излекувам. Питам сега, как да им пиша. Болният, ако има вяра, сам ще си помогне, ще оздравее. Ако няма вяра, няма да оздравее. Вярата е цар. Никакъв друг цяр няма. Ама каква е тази вяра? Това е тази вяра, която лекува. Сега изучавайте себе си, изучавайте и другите. Учете се на търпение. Аз гледам, че вие нямате търпение, вие не можете да носите страдания и противоречия. Понякога мъчно носите своите страдания. Някой път имате мрачни мисли, мъчно носите и тях. Решил съм сега да приложа един метод да се отдалече един ден. Ще стана невидим, нищо повече, няма какво да седя в България, ще стана невидим, а вие ще си останете със своите заблуждения, които сега имате. Не искам никакви заблуждения. Вие може да ходите по заблуждения, каквито и да са, но той път, по който вървите, не е естествен път. Естественият път не носи никакви противоречия. Какво ще разбирате от думите, че аз ще стана невидим? Ще ви кажа. Един баща казал на сина си, синко, аз ще стана невидим за теб. Понеже той бил богат, синовете постоянно просили и казвали, дай, татко. Той раздал всичкото си богатство, всичкото си знание и казал, всичко раздадох. Сега ще отидете да работите. И аз съм намислил, всичко, каквото имам, ще го раздам. А вие ще отидите да работите. Вие мислите, че в небето, като влезете, що ме намерите там? Никакво небе няма там, нито аз търся такова небе. Ако вие не можете да вършите волята Божия, както аз я върша по моя начин, ако нямате моето разбиране, тогава какво? Аз искам да имате моето разбиране. Никой от вас няма моето разбиране, нито младите, нито старите. Аз намирам вашите мисли за много неестествени. Всеки ден трябва да направя по три бани, за да изчисти ума и сърцето си от този смрад, чрез която, чрез мислите си ми пращате. Не, че сте лоши, но от незнание го правите. Чисти мисли трябва да имате. На мнозина съм казала, дойде някой седне, каже ми, помогни ми, болен съм. Аз му казвам, чакай сега, за да оздравееш. Трябва ти година и половина. Ама аз искам сега. Сега не може да оздравееш. След година и половина ще започнеш по-малко да се възстановяваш. А пък ако искаш сега да оздравееш, ще се разболееш повече. Можеш да оздравееш по един, но един закон съществува в това отношение. Ако искаш да оздравееш, ти трябва да дойдеш до дъното, да изпиташ всички страдания. Страданието е метод за чистене. Ти ще минеш през огъня на страданието, за да се очистиш. Ако не добиеш абсолютна чистота, не можеш да намериш това, което търсиш. Страданието е процес на чистене, когато аз страдам, се чистя. Всеки страда, за да се очисти. Без страдание може ли? Може, но ако си абсолютно чист, щом си нечист, ще имаш страдания. Вие, като излезете сега от тук, веднага ще се разделите на праведни и грешни и ще кажете, аз не съм толкова грешен. Аз ще ви питам, вие ли сте най-обичните на Бога? И тогава мога ли да ви подложа на изпит? Аз ще доведа един болен и ще ви кажа, помоли се сега. Ще гледам часовника да видя за колко минути ще оздравее болния, за 5 минути, за 10 минути, за половин час, за 2 часа, за 20 часа. Най-праведните от вас най-първо ще изпитам. Тези, които са най-напреднали от вас, за колко минути ще излекуват болестта? Какво ще ми разправите вие? Реалното ще гледаме. Тук има един беден човек, праведните, да докажат след колко време ще се оправят неговите работи. Когато Христос отиде при Лазър, каза... Лазаре е, излез вън и още каза, отче, ти всякога си ме слушал, но за тия тук, за да повярват. Вие трябва да имате това мерило и ако го нямате, ще се спре ходът на вашето развитие. Виждам, че мнозина сте дошли до крайния предел, за това ще гледате да не се спънете. Няма защо да се спъвате. Вие преждевременно ще устареете, а пък няма защо да устарявате. Преждевременно ще изгубите смисъла на своя живот, а пък няма защо да го изгубвате. Това, което съм ви дал, не го проучвате. А щом не се проучва, а зная, че ще дойде законът на лицемерието. Щом човек не може да върши това, което би трябвало да свърши, той ще дойде до вътрешно раздвояване. Ще дойде духът до на лицемерието. Сега това не трябваше да ви го говоря и без да ви говоря все някога ще се оправите. Ако ви говоря за една година ще се оправите, а пък ако не ви говоря ще ви трябва 20 000 години. Трябва да мина 25 000 години, за да има микроскопично подобрение. Когато дойде учител, светът прогресира бързо. А ако не дойде, пак ще прогресира, но се изисква повече време. Божията любов... Носи пълния живот. Три пъти. От гимнастическите упражнения, както ги правите, аз съм крайно недоволен. Не може да имате резултат, по този начин правите ги много лошо. Първите упражнения ги правите много лошо. Това показва, че въобще не мислите по време на упражненията. Един се вдига... А друг през това време се навежда и си сваля ръцете, всичко е така объркано, няма единство в упражненията. И после някой ги е страх да си наведат гърба. Не правите движенията както трябва. Какъв пример ще дадете с тези упражнения на другите? И у нези музикалните упражнения бързо започнахте да ги правите. Трябва да ги разделим на 4-5 части и да ги правим по части, Както трябва, иначе ще се изгубят смисъла. Едно упражнение трябва да се прави едновременно от всички, като че го прави един човек. Хармоничност трябва да има, а пък аз виждам, че един мисли едно, а друг мисли друго. Някой ще каже и без упражнение може. Не. Упражненията са необходими. Умрелите никак не се упражняват. Шесте упражнение, ако ги правите добре, пак е хубаво. Ако ги правите с чиста мисъл, вие ще се подмладите. Едно упражнение, ако правите на ден, вие ще се подмладите с една година. Ако правите 10 упражнения, с 10 години ще се подмладите. Някой ще каже дали е вярно. Ако правя упражненията както трябва, аз ще се подмладя. А пък, щом не ги правя както трябва, аз остарявам. И вие, ако не ги правите както трябва, ще остаряете преждевременно. Съжалявам за това. Малко упражнение да се правят, но на свят. Като си вдигате ръцете, като един да ги вдигате, единство да има. Я юнаците как хубаво стегнато играят. Спортната организация юнак. Те под команда играят, а пък тук сме свободни. Един се навел, друг се изправил, а между тях никой не прави нищо. Който не знае упражненията, ще си стои настрани. Някои по-напреднали и ни идват на упражненията. Упражненията нека да се правят три пъти в седмицата, но да има дисциплина. Ако не ги правите, не можете да имате Божието благословение. За мен всяка работа е божествена. Като мислите, това е божествено. Като правите упражненията, това е божествено. Аз ви говорих повече, отколкото трябва. Половината от беседата ми съдържа човешки работи. Съжалявам, че има човешки работи. Половината от беседата не е за вас. Вие казвате, толкова години служа на Бога, оставете това. И казвате, аз толкова години съм проповядвал, но мен това не ме занимава. Най-хубавото е да изпълним волята Божия в света, за да можем да участваме в порядъка който Бог е създал. Всички ще станете съпричастни в Божия ред на нещата. И като влезете там, ще имате съдействието на всички добри хора. Иначе ще бъдете в човешкия порядък, където ще имате разочарования. Днес е добре, а утре е зле. Това е човешкият порядък. Като влезете в света, да имате идеал да се подмладите а не като ви видят да казват тия хора, защо са така пожълтели. Не искам да ви съветвам, но имайте предвид мисълта, да не се подозирате. Срещнете някого и какво ли не мислите за него. Като срещна един лош човек, аз какво мисля? Кажете ми. Мисля, че Бог е благ, че не го е премахнал, търпи го, дал му е много работа и казвам... Колко е добър Господ, колко му е дал? Ако Той е дал толкова на лошите, колко ще даде на добрите? И Той е приготвил 10 пъти повече за добрите. Като срещна един човек, аз не се възмущавам. За добрия човек Бог е приготвил 10 пъти повече работи, отколкото за лошия. Господ, и за мен има едно добро. Та аз като срещна един лош човек, казвам, колко добър е Господ, като Него няма. Както аз мисля, като срещна този лош човек, така искам и Вие да мислите. То е правото. Сега да направим упражненията. Колко е добър Господ. 40-та лекция от Общия окултен клас, 14-та година. Държана от учителя на 17 юли 1935 г. Сряда, 5 часа, София, Изгрев.